kommer det ett nytt av såna när vi lever och vi ligger på. Ja, vi gör det fortfarande nu det här efter ledigheter från poddandet i alla fall. Ja. Det var det kändes som det var aktuellt. Ja. Men så blir det ju när man kombinerar liksom. att man har studier vid sidan av och familjeliv och, och hela den där det, det, det finns ju inte att så mycket tid. Nej. Så Men vi har ju födts med NHN, då har vi har gjort. klart ja. Det kan vi inte missa. Nej, det nämner man inte. Men uh, hur går det i ditt fantasy? Ja, en liten sak. Jag har ju två förluster nu på raken här. Du, du tycker det är jobbigt med två förluster på raken bara. Ja. Det är, <laughs> hur många hade du idag? Jag tror jag hade fem torsk alltså fem, det var, De där fem veckorna var så jobbiga. För att jag kunde igenom uh, mina stats, så att De flesta förlusterna jag hade. Det var inom 5-10 mm. poäng. Mm. Förlorar man, vad vet jag, säg 40 poäng, mm. ja, då har du ju uppenbart inte tagit så mycket poäng. Är du så nära så är det jättejobbigt. som du har vann mot dig en poäng? Ja, men det var ju tack det <laughs> första dagen. Och sen så kom ju alla juldagar och så, var det inga speldagar ju. Ja, så, så du skiljer allting på att Mitch Marno och Aston FQs var bra för en gångs skull. Nej, jag skyller inte på Jag skyller på att jag tog ut fel lag första dagen. Och att Åstom för en gång skulle... Men det är det som är... För jag har ju sett det när vi har kollat på Fantasy var att han gör ju aldrig poäng Åstom. Mm. Och så kollar det in Jag kommer inte ihåg exakt vad han för siffror, men ingen dåliga siffror. Det är väl bara att man förväntar sig mer. Ja, fast han gör ju poäng. Mm. Det är som, som med Mitch Marner. Han gör ju poäng. Mm. Men jag har ju tippat Mitch Marner som... Poängliga vinner, så den nivån håller jag inte poängmässigt. Jag kommer inte ihåg om jag tippade. Nej. Det var ingen som tippade coach pris till Mike Babcock i alla fall. Nej, det var ju tur det. Ja. <laughs> För då... har man verkligen fått krypa under en sten nu. Men <clears throat> nu har du gått ungefär halva ja. grundserien. Ja. Sen är det så här med spel, Vissa har ju spelat, sig 44 av matcher. Vissa har ju spelat 39, mer eller mindre. Men alltså, om du bara fick sammanfatta den här, den här delen av säsongen med... Du ska sammanfatta en mening. Hur ska du sammanfatta säsongen? Du kan ju göra en kort mening, bara kul. Punkt. <laughs> ja, fast det är ju jättetråkigt. <laughs> <Om inte. laughs> kul. Mm. Det var, jag vet inte om du var med på det någon gång när vi i skolan, det var det en redovisning, när skulle man ge feedback till, mm. till en annan grupp, jag tror inte vi var i samma grupp då, mm. och då sa jag just, eller det var antingen jag eller det var en kompis som bara, för då skulle man ge feedback att vi skulle spela teater och sen säga. och så vet jag att jag nämnde, det var bra. <laughs> eller ja, om, det var, ja. om det var min kompis som Eller vår kompis Jag kommer inte ihåg Det var lite kul Så en sån, en sån, Du kan ju lösa det också. Det har varit händelserikt Ja men det är ju Men <laughs> om du funderar på den meningen vad, vad, vad har stuckit ut Ja det är ju det som jag sitter och tänker på alltså... Har Davis överraskat På något sätt <laughs> <Ja>. <laughs> På vilket sätt har de överraskat Stabilt målvagsspel mm. Men det var en kul trade i alla fall med heller håll till den Arizona har, Den har vi inte hunnit prata om För det var ju nästan en månad sedan vi spelade in lite Nej, precis. Men att äh, Men håll till Arizona ja. ju har ju också bytt plats Igår när vi spelade in det här Är det den 9 januari mm. Igår den 8 tittar jag på, på Två matcher i Montreal han gjort 0 plus 3 Mm men det, var många han ut King, ja, det var inte många fler Nej han fick inte spela så mycket i slutet ja, Det måste men. nog vara den dyraste spelaren Jämfört med hur mycket man fick ut mm. Nej men på något sätt Nu ska jag sammanfatta den här alltså, Meningen Nu får vi se om den här meningen blir bra i ja, Det jobbar med bisatser och sånt. Jag. Ja precis Jag sitter fortfarande här och <laughs> tänker Den bisatser inte <tänker> bara, mm, mm, mm. Kan man hoppa på mig där nu Nej men på något sätt så tänker jag fler lirare tar plats i ligan. Ja. Det var lite tråkigt. Ja, jag skulle säga allt fler än lirare. Ja. Men, <laughs> nej men det är, tänker du på några specifika lirare? Ja men som Treysaite till exempel. Ja. Tänker man sa att hans kontrakt var så dyrt när han skulle gå, ja, nu är precis. det ju rena nu är det ju rena kapet. <laughs> Det är ju svårt att säga att han någon gång kommer göra under hundra poäng. Men sen är det ändå två lag som jag tycker... Alltså, dels så tycker det. Är, Devils har ju floppat. Men Nashville är inte så långt ifrån. alltså. Nej, men det behöver vi inte Men när Nu Spanker om i tränare och tog in John Hines som har tränat i Devils. Mm. det vet jag inte riktigt vad de ville. <laughs> Nej, det är bra. Men Jag vet inte, men... Nej, men någonting som också som också slog med den här säsongen som inte är med en mening. Det är ändå att Detroit är det enda laget i NHL som inte ens har kommit över 100 målstrecket liksom. Hur många matcher Detroit spelat? 44 och de har gjort 96 mål. Och de som har gjort näst minst mål vad ligger de på? det jag kan se här är 113. Okej, okay, så det skiljer nästan 20 mål. Ja. Mm. 109 sådär. New Year's. Ja, ja men bortsett från de två missanpassade lagen. Men det är också kul som vi pratar om i något poddavsnitt om vi pratar om det privat. Att när vi växte upp var i det Detroit och Davis riktigt bra lag. Mm. Pittsburgh var inte så bra ett tag där när vi var unga. Och nu, så de som kollar nu då... Carolina var inte bra Nej. när vi var i den åldern. Och de som kollar nu tänker, vad är det med Detroit? Det ja, kan ju inte ja. vara något stor lag. <laughs> Det är svårt att tänka att, att en av världens bästa backar Lydström där under hela sin karriär och Federov och, och, och Iserman och så där. Men, men det är med det som jag tycker är mest anmärkningsvärt. Alltså, I och med att jag till skillnad mot du så har jag inget uttalat lag. Jag, det känns som det är en vecka för en vecka Det är det faktiskt eh. Det är ganska roligt när man hör Niklas Han kommer sen en vecka såhär Det här är mitt lag för jag känner det här Och så går det ungefär en vecka så bara, Men nu har jag tänkt om lite det, det, Jag är lite mer av den här, jo, så här. Men, Om man ska sammanfatta så gör det sig egentligen om Anaheim Det rör sig vid hela landet mm. På väst med Anaheim Och sen någonstans centralt får vi säga Nashville mm. Och när vi går på östsidan Så, så är det ju Rangers Ja, Rangers av olika anledningar. Så det är ju de tre jag mellan. Hela är du säkert på det? Jag tror det. Har jag sagt några för det en dag. Vad sa du precis innan den här podden, när vi, gick? För vi ska ju prata idag. Vi ska prata om Oddstar. Och den är ju en speciell stad. Sa du ja, just det. så Blues Blues som mitt lag. <laughs> det är så roligt att se. Medan jag har ju liksom... Vegas i mitt lag. Och så känner jag, ah, ja jag kanske ska ha ett lag i Kanada också. då blir det Vancouver och följer liksom där. Men Vegas är ju mitt lag. Ja. Ja det där måste jag fundera över. <laughs> ja, du det... borde ha den där supporterskapskrivningen. Ja men då, då får du byta ut mig. Jag kan, man är ju support i mycket andra. Men i NHL, jag det hade varit en supporten. Mm. Det är dags att det tyckte var kul för att jag gillar på Tim och Saturday och... Och en grej och, <skratt> och sådana där lyra sen Nashville. Eh, jag vet inte när jag började intressera mig, men det var väl antagligen tagen, och mm. arvetsson och så där. Mm. och så vidare när den generationen kom. Sen spelade man i där. Och jag skulle inte bet det är Den NHL jag skulle betala mest pengar för att titta på. Mm. lite dumt om man säger en vack när man kan säga Connor McDavid och så. <skratt> och Ranger är ju bara egentligen för lunkvist skull. Innan tänkte typ, man kan ju Hålla kvar sen när Elias Andersson slår igenom Men det blir svårt Men det ska vi inte gå in på För det har så många gått in på Det, det är onödigt och, och spekulera där tycker jag Men vi hoppas att det löser sig i alla fall right. Det ska bli intressant när någon får uttala sig mer Om de här incidenterna Han har varit som... inne på att det inte bara rör sig Hockeymässigt eller? Nej, att det är incidenter Ja men om jag ska sammanfatta så här, jag vill inte göra den mening, det är roligt att sätta dig på portkanten. Ja, jag märkte det. Men jag är lite på samma sak att stora dinosaurier har somnat. Vilka tänker du på då? Picker's Ben har varit Mhm. Mm och så här, Cory Snyder. Ja. Men att det, det är ju bara de två jag har kommit på nu i och för sig vi har fått få för... båda spelare. Ja, men det, det, På ett sätt är det ju lika med Rainier att Henke är inte självskriven skriven längre. Nej, men det är väl det. Alla blir ju gamla någon gång. Tyvärr. Men just att Piccadilly Bern hade ju, det var ju någon period där det gått poänglöst 28 matcher i rad. Mm. Då kan man ju verkligen säga att man har somnat. Och de som toppar på ängligan nu, det är ju roliga namn. McDavid, Draizatet, Panarin är väl där uppe. Mm. John Carlson borde väl vara topp 10 i alla fall. Ja. Panarin. Panarin har ju dock inte jättemycket intresse av, trots att jag han har honom i mitt fantasy. Men det är ju ganska roligt att se för att när vi, för några år sedan när vi följde där, då såg man ju Crosby där uppe man såg. Martin Obechkin och, och Malkin. Men Overskin borde, borde vara ganska högt upp eller... Hur ser yeah. topp 5 ut? Alltså, topp 5. Conor McDavid, vet 69 poäng. poäng. Oh. Dreisaitl på 67 poäng. McKinnon på 65 poäng. Pasternak på 62 poäng. Och vår favoritspelare, <laughs> Brad Mershon <laughs> på oh, poäng. fin Brad. Men jag menar, och är inte ens topp 18 här. Asså. Alltså och uh, Crosby matchkadalen. varit skadad jag uh, var är inte här. Tror man mm. Jose eller är faktiskt med här. Oh. Vilken är första svenska? Det är Elias. Mm. Eller, mm. det är på plats och han har gjort 45 poäng på 43 matcher. Det är bra. Mm. Ja, det är alltså ett, ett punkt noll uppåt det är bra. Men det är lite här som vi ska prata om det här för nu tänkte vi ta i och All-Star Game som du har en av i St. Louis. Mm. Precis. Jag ser faktiskt orimligt fram emot det här. Men vet du vad som är intressant? Själva mm. matchen kommer jag inte att titta på. Det är bara skills Det är bara skills competition. Det är så sjukt kul. Mm. Men för att så har det varit de andra gångerna. För de går ju ofta på natten. Och så är jag ofta se till att dagen efter när jag tittar att man tittar ungefär. Jag tar inte reda på hur det har gått. Vilket är skitsvårt. Mm. Men sen tänker jag, okej okay, om jag får reda på att Conny McDavid var den snabbaste spelaren. Ja, det är ingen nyhet. Nej, men egentligen. Men så tittar jag på det, så sitter man här och kanske har köpt sig lite chips och dipp och någon kola. Åh jäder, vad prickskytte! Johnny Hockey så bara på prickskytte. Det är så kul. Men vad är din åsikt om åsdag överhuvudtaget? Det borde ju vara att jag inte gillar det för att det är bara liksom en draven. ja. Men just av den här delen man säger Skidskompenser Alltså att de går igenom och den här delen är presenterad av Subway Den här mm. delen är mm. av Tim Horton Det är jättekapitalistiskt och allting där Men det är ju hela NHL så <laughs> Där har man ju köra när man tänker på det Men jag är ett fan av det För jag tycker det är kul att se Men det är bara så Människorna märkliga saker Vilka spelen som umgås med varandra i andra lag Ja det är ju också väldigt intressant Men det är ju uppenbart så här att nu i mitt huvud kommer jag inte på vilka vilka svenskar som är uttagna, men jag kommer mangsta med uttagen vilket är ett skämt, men det kommer vi till. Det är så såklart att han troligen kommer att snacka med kanske någon svensk eller någon som har koppling till Brynäs eller gamla gammal dagkamrat. Mm. Silverberg kommer han väl att prata med vilket också Silverberg. känns bra. Det är... Men vi ska komma till vad som är fel med Årström Och det är inte per definition att det är folk från Brynäs som är med det, men det är en liten del av det. Men det, det som jag har svårt för dig är den här att Det är ju inte De bästa spelarna Som är uttagna Nej. Men på ett sätt så tycker jag det är Men först innan du går in, vad tycker du om All-Star? Alltså jag är inget jättefulla av all egentligen Inte Competition. Nej det Inte slagsbestäven inte... Alltså jag, jag har alltid tyckt att åh, nu kommer all vilken Jag tycker det är kul att tycka som är uttagna Och sen så lägger jag det åt sidan så att om jag börjar skriva till dig när jag ser skills competition Ja oh, nu gick det här, kommer man bara få liksom ett snark tillbaka Ja, men det finns ju ett undantag alltså. Och vad är det Niklas nu när du, vi har poddat ett tag Det är om Var? Någon svensk gör något jätte... Ja jo, är... men jo, men kommer de inte göra det <laughs> <laughs> ja men om vi gör så bara vi, För en skull så ska vi gå igenom De som blir uttagna mm. Och så reservation för hur vi uttalar Vissa mm. ord här nu Om vi börjar på Atlantic så kan jag ju börja läsa De som är uttagna mm. Så tänka att vi kommenterar lite kort där bara Efter du har läst namnet Ja Tyler Bertuzzi är uttagen Ja vem annars skulle bli uttagen i Detroit Ja, Antoine Duclair Från eh, Ottawa. Den här är given Jack Arkel Ja Jack Arieckl, det är ju väldigt givet Jonathan Huberdo Vi kallar ah. honom för Jonte Ja, ah. Men det är frågan Nu vet jag inte riktigt hur det går till när man tar ut dem Är det att man får rösta Ja ah, man röstar Men jag hade varit med om det för det vill jag inte Jag vill Nej. bara se skates competition ah. Men efter då Jontes av Austin Matthews, uttagen, mm. Givet ju Mm David Pasternak som också är att han kapten. Är det är enda det att han går före både Aikel och ja. Matthews. Och så kommer vi till Victor Hedman, första svensk. Ja, det är hans tredje det. match. Och Shea Weber kommer väl då vinna hårda slag antagligen. Och sen då Fredrik Andersen, Kong Fredrik. Och det var hans första. Ja, men det, borde, det måste vara fel. Han måste ha varit med i varenda år i princip. Nej, men, och tog tucka rask. Vad tycker vi om det här laget? Jag tycker det är ett kul lag. Det är ett kul lag. Det jag tänker på lite här, till exempel om vi går till Hobberdo. Jag vet inte, hade man varit han framför Barkov? Ja, men det är det jag menar. Sen är jag så, okej, okay, vad är bästa spelare? Ja, men på, ja. på, på vissa sätt är ju Barkov en bättre spelare. Ja, men Jonte eller Hubbard <laughs> <laughs> vad man nu säger. Jag tycker att han är mer allsidig. Mm. Mm. Och det är likadant med Antoine Duclair att han är uttagen från åtta va. Men jag, jag tycker inte att han är den bästa i åtta va. Men, men sig... han gör ju mycket mål och poäng därför syns han ju. Ja. Men hur går det till för det måste ju ändå vara ett antal backar måste ju ändå vara med. Ja men alla lag har ju för de kommer det är ju tre. Nej, det är tre mot tre. tre mot tre. Men um, hur gör de det om man röstar per lag för det är ju... Oftast en från varje lag. Ja. Ibland två. Och i det här, i det här kommer det finnas tre spelare från ett lag. Från hemmalaget. Här. Men alltså jag aldrig löstat på årstag för att jag tycker att för min spelar ingen roll vilket mm. spelare. Sen kommer man alltid säga sen efterhand hur kunde Malmström blivit uttagen. Mm. Men det är också lite vår sjangång där ju. Ja, men sen beror det också på vilken division man kollar på... Det men om vi säger så här bara... Nu, nu är det svårt, men från Atlantic... Vilka skulle du, kunna, vilka skulle du vilja ha in här? När ja, vi nämnde Boston... Brem hade varit kul... Men det är väl ingen annan som hade velat att han skulle vara med och spela... Det är fint, alltså... Mitch Marner, William Nylander hade varit kul... Mm. Ja, men sen du på ett lag som Tampa Bay... De en spelar med... Ja, men vilka hade kunnat vara med istället... Eller ytterligare. Ja men du har väl några anfaller som är ganska många poäng på att... Jo men det, det är det. Jag tror att... Eller till exempel Vasilevski på lite. Jo men det, de har ju svajat lite. Ja. Men i det här alltså, nu låter det jättedumt men de som röstar här, det är oftast att man går efter de som gör mest poäng. Ja men det blir det ju också. Och jag menar det är bara att se här. De du nämnde, många av dem här är med i. Lyssna. Men det är kul med Tyler Bertussi. Ja, det är kul. Jag hade annars tänkt att från Detroit. Ja, det finns väl inget en... annat val än att välja fram den lagen Eller Antonin Manta Vi får vi se vilka som är på. Vi kommer ju att gå in på staden Lars Menin sen också. Och då får vi se vem som har chans att komma in från. Nu ska du ta det Metropolitan. Ja, oh. då har vi Matthew Bursal. Ja, Kyle Palmari. Pal Pal Pal Artemi Panari Den här är ju lite Nu blir det verkligen På uttalet Travis Konesny Kanske? Ja vi kör det ja, Vi kan Travis ja. John Carlson, Doggy Hamilton Seth Jones Chris Letang, Braden Holtby Och Tristan Jerry Nu sa jag inte vilka lag de var med Nej. Men här är det ju fler backar Ja här så, så att jag tror de går på den spel som får mest äh, rösterat i den. Ja, antagligen. Eftersom att äh, de tar den som har blivit. Ja. Men vi, vilka... Det är en spelare här jag blir väldigt glad av att se. Äh, uttagen. Vem tror du det är? du? Så nu, jag ska se om du, du känner till min... min äh, vad jag uppskattar för hockeyspelare här. Ja. Men äh, frågan är inte om det är kanske Seth Jones... A doggy. Ja, jag valde mellan de <laughs> två ju. De stod, de stod precis jämt varandra ju. Men jag har ju ingenting emot att se sett bli blivit tagen. Fantastiska spelare. Men det här laget tycker jag inte är så är jättekul. Det är väldigt mycket backar som vi sa här. Jo, <laughs> det är jag så här. Om man man fyra backar Danvids. och fyra forwards. Om man tänker Davis, vem skulle de kunna ta ut från sitt Kyle Palmieri? Ja, kanske Hischer då? Ja, Jekylls. Vad heter han? Severson har varit ens okej. Okay. Ja, jag försöker, men då har de haft fler backar ju. Ja. Nej, men jag tycker det är alltså... Islanders, där finns det ju ingen... Han är ju den lysande stjärnan där egentligen. Han är ju bra. Ja, han, han, han, han rör sig fint på isen. Ja. Men... <hör> ja, men det är ändå... Carolina finns det ingen ändå att ta ut ändå i Hamilton. Ja, det kommer på lars det kommer, men jag är beredd. <laughs> Chris Letang i Pittsburgh är ändå förvånat. Det sjätte året. Ja, och att det är han som tar. Alltså, där har du ändå. Aki ah, okay, Crosby skadad. Ja, Malkin är ju i form, typ. Ja. Fast, hur känner du? Du är inget jätteför Chris Letang, jag. Nej. Men vad tänker du, att det är sjätte året? Ja. Är det här varför du inte gillar årsstaden? <laughs> Ja, men... Det är bara Chris här. Ja, det är bara Chris Lettang som jag Jag har att det är en all-star-game för ofta <laughs> Lettang- oftast Nej, men Det är väl lite att det är ju egentligen samma spelare. Jag uppskattar hellre när de egna lagen- gör de här skills competition. Som... Ja, det kan jag ha Edmonton. Jockey, för då får ju alla spelare som spelar laget- alltså, Jo, men det är ju försiktig. det som är så att- det är ju i mångt och mycket stjärnorna. Ja. Det hade ju också varit kul att se- då men så kommer ju aldrig spela skills competition. Nej. Eller was game men uppenbart den är ju snabbare än Crosby. Mm. Precis. Eh, men då går jag vidare på Central Division. Mm. Vi börjar med Patrick Kane, Chicago. Vem var lagkapten förresten i i Metropolitan? Nej, ja, det står inte. Nej. Har inte bestämt än. Okej. Okay. Nej, för det är ju för att det var Ovechkin var det Oveja just det. Net. Eh, Nate, Nate MacKinnon är med också. Ryan O'Reilly, Blues, hemmaspelare. Eh, Mark Schaeferle, kul. Mm. Eh, Tyler Segrin, inte lika kul. Mm. Erik Stahl, Erik Stahl jag sitt sjätte för de här. Det, det är horribelt. Roman Yossi, ja, mitt lag ju. Eh, Alex Petrilangelo, eh, hemmaspelare. Det här också, Jordan Binnington är uttagen. Mm. Jag tror det är min nya favoritkeeper. Mm. mm. Mm. För den här veckan Precis. Och sen då Conor haley Björk, Som har varit min favoritkeeper <laughs> Så det här borde inte ändå vara din division då? Ja men jag gillar Binnington Fast det, det mesta var ju efter att Dave var publicerade den här bilden När Binnington haley och curtis Joseph mm -hmm. Och sin mask Det räcker mm. Sade den som var kapten i den här divisionen? Ja det är McKinnon mm. Det är också ganska starkt det. det är McKinnon som går in och tar Kun framförallt Ja och det är en hans fjärde på Ja. Men vad tycker vi om det här laget? För det, det, det här känns ju en spännande uttagning. Ja, det känns spännande. Det är lite tråkigt på sina håll. Ja, men det är ju lite givet så att chefen för ja. Men det är det att man tar ju dem. Segwin tycker inte jag har gjort sig för tjänt av att spela. Nej, det finns ju ganska många andra i det här som mm, Jag <laughs> ja, med svenskt gör jag ju inget Nej, det, det hade vi ju gillat ja, men Jag tycker det är, det är kul Men som sagt Det, det är ju bara offensiva spelare Det är ingen mur att beräcka någonstans <laughs> Nej. Det kan ju inte vara kul att måla till det här Men apropå keeper Så har ju Pacific Division tagit ut Två keepers och, Men om du räknar upp alla andra spelare där också. Ja, då har vi Logan Couture från San Jose Lian Dreisaiter från Edmonton. Hans Kopitar från Los Angeles Kings. Connor McDavid från Edmonton som är kapten. Elias Pettersson från alltså Vancouver. Andra. Det är hans alltså andra. Jakob Silverberg an från Anaheim, <laughs> Matthew Tkachuk från Calgary. Mark Giordano från Calgary. Jakob Markström från Vancouver. Och Darcy Kemp camper kanske man säger. Från Arizona. Så det är det laget. Och, men vi får också säga att Markström hade ju inte platsen från början. Utan du hade ju Marc-André från Vegas. Men han har ju valt att inte spela. Ja, han har för mycket att göra. Så Vegas det... har ju ingen spelare med i Aston. Det är också en fördel. <laughs> Vilket jag kan tycka är lite tråkigt. ja Men det som är kul med det här gänget det är så att det är många svenska Men det är ju det det det som är roligt är ju att Markström Det är kul att han får, att han får liksom cred för det för, Förra säsongen och den här Han har varit väldigt bra mm. Sen är han inte topp 10 men, nej, men sen är ju frågan då Om du går till Pacific Ja ja Det är ganska intressant här. Det finns ju en målvakt i Pacific som Markström Tog plats för då som du, du. Mm. Ja men du menar att John Gibson inte överhuvudtaget ja. ja men det är ju patetiskt <laughs> <trycklig> det var ju så kul Men det är ju likadant liksom, Anna här med Jakob Silveberg Det är bara löjligt Istället för hur Gibson <trycklig> Exakt Då kunde jag ta Gibson istället för Jakob Silveberg Nej men det är ju, det är ju kul att, säga att För ett tag var det ju Det som är roligt nu när det är så många De är svenska att det är så många som är bra mm. När fotbollna spelade så visste man att När nästan kom ut av dem Fotboll, lidsrum och allt sånt mm. Så här ser det ut i år. Nästa år kanske vi har med. Robin Lena kommer ju säkert vara med snart. Ja, man får vara första målvakt. Ja, men. Ja, det är vad han ska göra nästa år. Ja, han har ju bara skrivit den här säsongen. Ja. Men alltså den här säsongen. Vi också... kommer ta ett Lena-avsnitt. Det kommer vi göra. Men ska vi har ett helt som bara handlar om Robin Lena. Ja, kan vi. Göra. Det finns mycket att säga om det, Lena. Ja. Men. Ska vi nämna pappa Mikael också? Men... <laughs> det kan vi ju göra för att det är ju det, det är ju riktigt någon kul att i, i, i saint Jose tar man tagit sig ut och låg en mm. för man, det Där hade man ju kunnat ta ut så här, och, och Alltså stuga stjärnor, till exempel Brett Burns, Erik Karlsson och sådär. Ja, inga. Ja. Alltså man tänker ju nu. De var ju givna förra åldstår. Både Britt Burns och Erik Karlsson? Britt Burns gjorde någon gång en Star Wars-grej, när han skulle lägga en straff släckte de ner arenan i och med att han hade så mycket skäng och hår och sen. Sen han har sen bara tagit på sig. Vad heter den här håriga karaktären i Star Wars? Chewbacca. Jag tänkte säga Yoda först, eller är någon annan. det är han Så tog han på sig den här Chewbacca-masken och eh, gjorde mål sen. Mm -hmm. Så det blev ju. Det var, det var ju kul. Men det är ju sådana saker som jag ser fram emot. här ser att de är alltid en pennant chura-out. Får se bara. Okej, okay, McDavid, vad kan han göra med en puck? Mm. Allt. Mm -hmm. Men vem vet. Eh, Darcy Kemper kanske är jättebra med puck också. Mm. Men Pacific i mitt lag. Så kände jag här nu. Ja, men nu när jag säger, de har ju haft. det här, i och med att jag inte tittar på själva matchen. Mm. Fast nu är det inte matchen, nu är det möten. De, de gör ju någon form av att de olika divisionerna möter varandra. Så nu ja. går inte till final. Jo, nej men jag, jag kommer som sagt, jag kommer inte kolla på matchen. Jag kommer ju bara titta på skills competition. Mm. Eh, men Tjej kommer ju vinna hårda skott, det är ju uppenbart. Tror du? Och snabbast vinner? Uh, Conor McDevitt antar jag. Mm. Eller kanske Jakob Markstad, nej. Prickskytt då? Ja. Och den är svår. Jag har inte tänkt så mycket. Alltså, Silveberg är ju en bra prickskytt. Pettersson har vi också. Mackinnon har vi också. Ja, det finns ju. Dougie har vi också. John. <laughs> eh. McKinnon kan vi? kan ju vinna den här, tror jag. Det är mm. någonstans där, där som en stafett. När man har små, små mål så ska man lägga långa passningar. Det mm. jag tror jag Bansander kan vara... Det vara vass med eh, Men om vi ska gå vidare på last- men in, det är ju fyra stycken till- som ska komma in. I varje division då ju. Ja, en i varje division. I varje division. Ja. Men jag tänker så att vi ska gå igenom- de som är i Atlantic och försöka- argumentera för varandra- varför den ska gå vidare. Vi ska, ska vi läsa upp alla först? Ja, det får vi göra ju. Om vi börjar med Atlantic, vi, ska du eller jag börja? Jag kan ta det. Bird Bergeron, Boston- Rasmus Dalin Buffalo. Hör höll på att säga förra gången. Larkin, Detroit. Alexander Barkov, Florida. Max Dumi, Montreal. Sean gabriel Pajo, Ottava, Steve Stamkos, Tampa. Mitch, Mitch Marner, Toronto. Vem vill du ha in där? Jo. Kan du försöka förklara för mig varför du vill ha inne i <laughs> Alltså, det här, jag tycker det här är jättesvårt. För att det finns flera i vill in här. Ja, men om vi tänker så... Okej, okay, Rasmus vet jag ju. Men vilka mer är du står och tänker? Barkov? Ja. Ja, det är väl de två. <laughs> Dahlien och Barkov och Barkov pratade jag om innan ju. Men hade jag fått... Välja så hade ni nog faktiskt att in i Darlin. Ja. Dels nog för att han har gjort en helt okej okay säsong. Ja, han har ju varit skadad också. Ja. Och han får mycket förtroende, och det var kul att han får visa upp sig för. Ja. I andra sammanhang. Och han har ju en väldigt bra teknik. Det hade varit kul att se han. Ja. I Competition. Vem tror du, Javina, in? Mm. Jag tror det är från Montreal. Jag tror att familjen Dummy aldrig är så här nära skills competition som nu. Utan att kunna, det är så alltså svårt att se att Tai Dummy kan ha varit med i en skills competition. Det kan inte ha hänt. Men det är också för att jag gillar Max Dummy. Det är lite ungefär för som De kan ju spela bra hockey. Mm. Men de är så extremt räddsamma. Men så att det nästan blir kul Det är ju de här, vad heter Krippene Maftus, och Drew Dowdy De verkar ju hata varandra Och de pratar ju gärna om det också Så det är ju kul, jag gillar den typen av spelare Om man går vidare på Metropolitan För att du tänker, du vill in Rasmus Stalin Och jag vill in Max Domi Metropolitan då Ja, jaha Då har vi Från Carolina har vi Terrawainen Uh, Från Columbus har vi Nick Foligno. Foligno. New, New Jersey, det är väl så har vi Nico Hichier. Islanders, Brooke Nelson. <laughs> Rangers, Mikas i banget. Flyers, uh, Claude Giroux. Vad står du under din Pittsburgh? För min står det han som redan är med. På min Pittsburgh står det inte någon. Nej, Jag för, att, det på för det? att Chris Letang var här. Men okay. han har blivit... Han har kommit in då för att det var skada. Jag vet ja. inte om det var i... Ja, det var ju, det var ju han, vad het han? Och... Ja, han är tappade hans namn. Han som stod upp under att han är inte... Började på G... Ja, jag kan inte uttälla hans namn. Gutz eller? Gutz Ja. Okej. Okay. Och från Washington är det TJOC. O.G. Okej, okay, vem vill du ha innehärd? Eller ska jag börja med för att Du får börja för jag uppe för Ja, det är ju innan jag vill in. Varför då? Var? Jag tycker att det ser så fint ut när han spelar. Mm. Alltså det här kanske var den tråkigaste <skratt> att välja in på något Fast sätt. Det är det ett, ett tillräckligt argument. Jag tycker att det ser så fint ut när han spelar. Ja. Jag, jag kan tänka mig in Mika. Det är sväng. Kul att få in en svensk till. Ja, det som jag kallar. Då det in förra gången då. Eh, och för att eh, men han har haft en väldigt bra säsong Ja det går ju inte att säga så mycket annat Men vi går vidare då på Central Division Så tar jag den Jonathan Taves, Chicago Kane McCarr, Colorado Jamie Benn Fin han är Dallas Stars Ryan Suter, Minnesota Matt Shane Nashville David Perron Saint Louis Blues Eller particular decline och Winnipeg Jets. Hur tänker vi där? Hur tänker vi här? Ja? Den är ju tråkig den här ju. Men jag tänker att jag väl in på Decline dels för hans skott så kan bli kul cool i skill competition. Ja. Och dels för att nej men det är väl kul ändå om han får komma in med tanke på hela, hela rabalden säsongen. som var innan säsongen började. Han ja. skulle skriva på allt det här. Det var lite kul. Jag vet inte för det fastnade för mm. min del För jag tycker att han är kul. Kul spelare. Mm. Men sista divisionen är ju den är ju inte kul alls. Pacific Division då? Ja. Då har vi Ryan Getzlaff, Anna ja. Clayton Keller, Arizona, Johnny Goodreau, Calgary, Ryan Nugent Hopkins, Edmonton. Drew Doughty, Los Angeles. Thomas Hertel, San Jose. Quinn Hughes, Vancouver. Och Max Pacioretty från Vegas Golden Knights. Så vem vill du ha in här? Bara för att med att du ska vill jag ha in Drew Doughty. <laughs> Det är enbart där Ja, de andra spelarna, Queen Jules, är ju bra om jag tänker. Han kommer ju få nya Nya mm. möjligheter. Men eh, Drew Daud och MFT, de kan ju gärna välja sig i samma lag, tänker jag. Det här är var kul. Mm. Bara för att provocera, säger Drew Daud. Jag väljer ju Max Petroletti på grund av att Vegas inte har någon spelare i. Ja. Jo rimligt valt men det här var ju lite All Stars sammanfattning det, det uppfattas säkert som jäktigt men vi har en del att hinna med men som sagt du, du kommer ju inte se matchen antar jag nej inte jag heller jag kommer se skis competition. <laughs> men eh, för er som inte minns har vi att alltid någonting där vi pratar om en spel att vi har dragit eh, namn mhm mm eh, där vi har fått sin spelare som vi sen ska tala om mhm och förra veckan drog Marcus. Vem drog du för spelare? Vi, vi... Det var jag lite grann där. Ja, alltså jag fick ju Lawrence Pilot. Ja, även känd som Larry's Vad Det är det du vill har jag har fått för mig att jag ska heja på Tingshill så måste mm. jag påpeka att det är Larisburg. Så varför jag fick den här spelen då, det är för att Niklas lade till det här namnet och jag drog det här namnet. och... Har han gjort någon annan matchen? Ja, jag, jag spelar har ingen roll, under är Ja, Laurens Pike i alla <laughs> fall Och han har ju moderklubb Tingslut Som, som Niklas sa, så fint ja. Men jag kan ju inte direkt ha honom 90 från NHL, för han är ju född 95 Så han har ganska många år framför sig Men då tar jag från SOL. Det var så att Det var en ganska hektisk match här När han spelade HV71 Ja, ja i Linköping Av <laughs> alla ställen Ja och då var det väldigt gruffigt innan matchen så att det blev ju lite tumult innan matchstater på uppvärmningen. Var Lärgispojk inblandad? Det vet jag inte. Men det som slutar den här matchen är att Lawrence får en riktig ful tackling av Emil Sylvergård. Ja, såklart! Som vi har så han åkte på någon hjärnskakning. <laughs> Och det slutar också med att Emil Silvegård skickat sms till Lärgispojk. Tror det stod i hans... Där han bad om ursäkt. Det var ju fint Ja. Så det är en liten grej jag kunde lyfta om. Lawrence Pilot. Att han har Sylvergårds telefonnummer. Ja. Uh -huh. Varför inte? Och att hans pappa heter Larry. <laughs> Och att han har tingslid som återklar. <laughs> Och att han har köpt lägenhet i Jönsjö. <laughs> jag fick ändå en... Det betyder mer rutinerad. Men ändå tråkigare person... <laughs> Jag hade namnet Olaf Koldsig eller Koldzig. Jag har försökt hitta intressanta saker. Jag kan inte bli intresserad. Jag hade gillat Olaf. Va? Jag tyckte bara att det var väldigt coolt att han är född i Sydafrika. Ja, det är coolt. Och spelade för Tyskland. Han borde spela för Sydafrika. Ja, de har väl sett NHL. Eller NHL har de uppenbarligen inte. <håll> Men jag vet också när jag kollade runt att han, han jobbar väldigt mycket för med väljönhet för autism. Mm, ja, med det. så han han, han, han, han han är inte bara galen tysk mm. men om vi ska dra lappar till nästa gång är du beredd för det här eller om vi genererar via datorn snarare mm. så säger du ett namn som jag ska ta och snacka om så alltså, de jag har pratat om är Glenn Weasley och Olaf Költsig. Ska vi se nu ska jag. Ja, men nu, nu. så den nyligen ska prata om nästa gång är Tio Fleury. Oh intressant. Jag tänker så här att du nämnde då Silvegård att han spelade då i Linköping I Dinköping har jag också då Martin spelat. Varsågod. Tack så mycket! Vad är det första du tänker var med Roman Ingenting. Det är så skönt att vi får en gång ska ha det med. Han betyder ingenting. Jag minns bara att jag sett att han gjorde en jättetamben någon gång i Philadelphia. Det tyckte jag var kul. Mm. Men jag fick alltså till Flori. Vad tänker man på där? Liten och äterlig Ja, tänker jag också. Men bra. Mm. Och sen då det sista mest intressanta. Någonting med kopplat till nummer sju. Det här kan vi också säga att det kan ju vara tröjnummer. Mm. Det kan också vara att någon liksom får sju, att någon fick sju minuters utvisning i period mm. ett eller vad som helst. Ska du börja med din sju? Ja, min sju utgår från att den här personen gjorde sju säsonger i den här kloven. Oj. Med nummer sju. Oj. Och det är Edmonton Oilers. Den här individen spelar då. Jag måste tänka som att för nummer sju. <laughs> jag tror inte du förknippar den här personen med nummer sju. Nej, jag har en idé om vem det kan vara. Jaha, ska du visa? Hissa oh, att det kan vara med Paul Coffee. Det är Paul kaffe. Oh. Det är Paul Coffee. Jag tänkte inte vänta till avsnitt 77. Han är Så fin människa. Men han spelade med nummer sju i Edmonton. Och var, han spelade sju säsonger där också i Edmonton. Vilket var ganska fint att lyfta fram då i det sjunde avsnittet. Alltså Egentligen Vad kan man säga på kaffe mer att det var en briljant spelare. Fin skridskåkning. Ja. Alltså, också. ja alltså, det räcker bara säga på Koffe så blir man på Sen har han ju typ spelat i sjuen och är det klubbar också. Men... Ja, men det är en helt <laughs> annan sak. Ja, men det där blev jag glad. Jag började tänka på att kaffe jag kommer jag tänka på ikväll. Sen ja. när vi har spelat in. Mm. Mm, vad gör på kaffe nu för tiden? <laughs> Kunde jag inte fått det i för Tifflur <laughs> Men jag har varit så pass liksom tråkig här. Game även mm. Jag tycker att det är något är väldigt det är något så härligt i det här att alltså, vinna eller försvinna. Det gäller så mycket. I, ja, i match 7 det håller jag med. Hela den biten. Sen är ju inga bra erfarenhet av match 7, men <laughs> själva principen är så härlig. Mm. Uh, I SOL kör man ju bäst av. Hjälper man ju också 7? Ja, det måste man det, det. det har jag lite bättre erfarenheter. Mm -hmm. Den har för alla har nyttjat. Men är det inte så att egentligen som utlag så vill man hellre kan vinna med 4-0? Mycket hellre det ju. Eller 4-2. Alltså vi ska vara ganska klart 4-1 ja, ja. För då kan men... man ändå vara så Okej okay, vi, vi, du fick vinna en gång i alla fall Ja men, ja, men kommer du upp här och 3-3 Alltså det är jättekul Att kolla på det Jo men det är det ju för att då har ju båda lagen Verkligen någonting att spela för Är det alltid så bra Ja Nej, men du... Också, om du tittar Game 7, stället i kappfinal, Vegas mot... Vad ja, men jag, jag sa ju när man Florida inte är supporter Ja, nej, Ja, men okej, fortsätt. Jag tänkte hoppa på det. Eller nej, inte. när man inte är supporter av Alltså när man är supporter av ett lag, då vill man helst att de ska vinna med 4-0, 4-1, 4-2. Alltså det är ganska klart. Om bara vinna. Ja. ja. Men när man kommer till match 7 och är supporter, det är hemskt. Ja. Men kolla på match 7 när man inte är supporter, det är ganska härligt. Fast det är ja. härligt om det går bra i match 7 och som supporter också. Ja, hemskt gärna ju. Det är ett, det är ett fint koncept. Mm. Sen får vi se vad som blir nästa gång. Då är det åtta. Mm. Men vi är tillbaka och det ska ju dröja mindre än en månad till nästa gång. Ja, det får jag. göra. Vad tror du händer nu under en vecka? Du Någon gång sa ju du att du tror att Robert Hägg skulle göra mål. Han, har gjort Han gjorde ju mål nu. Det tog 25 matcher eller vad det var. Ja, det var ganska många matcher. 23 ja. matcher tror jag. Ja, men det är ingen målskytt på det sättet. Jag. Nej, det är det inte. Kommer ni att det röna spanken? Mm. Kommer Tortorella göra någonting? Kommer Tortorella <laughs> göra någonting? Kommer... Um... Jag tänker bara att det blir intressant att se om Toronto kan, kan gå... För jag tror de har lite mer kvar att ge. Men ett, en annan sak som är kul den här säsongen det är ju att det har varit över hundra svenskar i någon form av en match. Tyvärr jag kan jag inte bry mig så mycket om det. Det är så många svenskar aldrig. Nej ja, men det är någonting i det som jag inte bryr mig om. <laughs> men jag vet inte vad det är. Jag så här, bara när, vem det nu blev som blev hundra svenskar. Okej, okay, kul. <laughs> Men i alla fall. Jätetlåge, vans. Den sämsta liksom, NHL-supporten någonsin. Ja, det är inte kul med svensken. Jag kollar inte matchen. Men eh, nästa avsnitt så har Patrik Nemeth gjort mål, så att ni vet. Jag tror snarare att han har fått sitta på botbänkarna. Men du har ju redan haft det som en, en Nej, han... Nej, du tror nog på att Nemeth ska få matchstraffa. Just det. Så du får prata med Nemeth i mål okay. Detroit är Ja, de som har gjort det har Björmål. Nej, nej, men får fram så det händer ja. någonting. Men tack för att du var med Marcus. Ja, tack själv. Tack för att ni lyssnade. Ja. Tjena.